mintha az halvány körvonalait is látta volna az istenség felparázsló szemének fényében. Mégis kértené értené rajtam kívül? A csuklyás összefont a melkacsának kezét Rajtad kívül leány, Talán a felderítőitek a nagy kepala erdeiben, akik a jelet várják. Vagy tévednék? Tanaira elsápadt.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 Ha jól értem, a társad azt üzeni, holnap mindenki álljon készen. De hogyan akartok átkelni az öblön? Nincsenek táltos paripáitok? Táltos paripáink? Ha a barátot holnap esték kifundálja, hogyan juttok át a Kresszonra? A citadella kincsel tiétek lesz. Segítesz? kérdezte Remény kedvetanaira.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 Azzal kiállt a romok szélére, hátra hátravetette csukjáját, és a fejét felemelve az istenség felhőkbe vesző fejét kereste. Tanaira már tudta, mi következik. Gadurban nem egyszer volt szemtanúja a horpopok különleges képességének. Az idegen szemek felizzását odafönn is látni fogják. Ehhez nem fért kétség. Honnan tudod, mit akarok üzenni? Kapott észbe, de csak akkor, amikor a hórpap szemei már javában lángoltak. Tudom, csak ennyi. Tudom. Tanaira nem látta a paparcát, de a sötétben felfel -fel parázsló fényt igen. Aztán elmosolyodott. A csuhás alóban tudta. Nem sokkal később, amikor a magasban az istenség szemgödreiből, ismét csak az egyhangú tűzfény lobogott, végképp megnyugodott. Beszéljünk a részletekről. A szerzetes a háta mögött sötétlő robokra mutatott. Kerül bejebb! Úgy érzem magam, borzongott megtanaira, ahogy a denevér fészkekre pillantott, mintha a hét poklok démonaival kötöttem volna egyességet,